Истории, докосващи сърцето Джубран Халил Джубран, Емевляна Джалаледин Руми, Марио Дандраде, Юлия Минакова, Арабски притчи Анотация Красиви истории за любовта стигат до нас благодарение на велики разказвачи от миналото. Думите на Халил Джубран ще кажат много за тази книга. Ти няма как да чуеш песните на моята нощ. Нито да съзреш полета на крилата ми към звездите, а аз не ще ти позволя нито да ги чуеш, нито да ги съзреш. Искам да бъда сам с нощта. Изтокът никога не е говорил с покрасиво слово от това на Халил Джубран, о когото в пълно великолепие се съчетават поетът и художникът. Руми, поетът на сърцето, премадрият цар Соломон и всички незнайни автори на притчи и легенди говорят езика на християнството, исляма и будизма. Но най-вече на езика на сърцето и любовта. А той разбираем за всеки човек на Земята още от древността до наши дни. И винаги ще бъде така. Впуснете се в тези истории, които ще докоснат вашето сърце, а веднъж направят ли го, ще ви променят за винаги. Притчи Пеперудата. Някога отдавна живеял в древен град учител, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях веднъж се замислил. Има ли въпрос, на който нашият учител няма да може да отговори? Той отишъл на зелената ливада, хванал най-красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Пеперудата се движала с пипалцата си и гаделичкала ръцете на ученика. Усмихвайки се, той отишъл при учителя и го попитал. Кажете, каква пеперуда имам между дланите си, жива или мъртва? Държал здраво пеперудата и бил готов във всеки един миг да смачка заради своята истина. Без дори да обръща глава, за да погледне ученика, учителят отговорил – всичко е в твоите ръце. За предположенията В едно село живеел много беден старец, но даже кралете му завиждали, защото имал прекрасен бял кон. Предлагали му невиждани суми за коня, но старецът винаги казвал, че за него той не е животно, а личност и не може да го продаде. Веднъж старецът видял, че конят го няма и всички жители на неговото село му казали. Ти си един нещастен стар глупак, винаги сме знаели, че един ден конят ще избяга. Да беше го продал, сега щеше да имаш купища пари. Не отивайте толкова далеч, отговорил старецът. Просто кажете, че конят го няма сега. Това са фактите. Дали е нещастие или благословия? Никой не знае, това само можем да гадаем, но никой не знае какво ще последва. Хората се подигравали на стареца, те мислили, че той не е съвсем сума си. Но след известно време конят се върнал и довел със себе си още дозина също толкова красиви коня. Старецът беше прав, започнали да говорят хората. Това наистина не е било нещастие, а благословия. Не отивайте толкова далеч, отново казал старецът. Факт е, че конят се върна и доведе още дозина коне със себе си. Кой знае дали това е благословие или нещастие? Това е просто фрагмент. Вие прочетохте само една дума в изречението, как може по нея да съдите за цялата книга. Този път хората не обсъждали, но за себе си решили, че старецът не е прав дози на прекрасни коне, нима това не неблагодат? След една седмица синът на стареца, който започнал да обязва конете, паднал и си счупил и двата крака. Хората отново започнали да говорят, прав беше старецът. Това не беше благословия, а нещастие. Вие отново започнахте да мислите прекалено много. Откъде знаете това благословие ли е или нещастие? Кажете просто, че синът ми си счупи краката. Това са фактите. Кой знае дали това е благословия или нещастие? Животът ни се дава на парченца, повече не ни е дадено да знаем. След няколко седмици страната започнала война и всички момчета от селото заминали да воюват. Цялото село плачело, защото знаело, че повечето от тях няма да се върнат. Синът обаче останал при баща си, защото било невъзможно да участва във война с два счупени крака. Хората отново отишли при него и казали, ти пак беше прав, старче. Твоят син със сигурност ще остане жив, а за нашите не знаем. Твоето беше благословия. Старецът отвърнал, вие продължавате да съдите, факт е само, че моят си не останало дома. Само Абсолютът знае дали това е благословия или нещастие. Докато съдите другите, вие не израствате и не се развивате. Предположенията означават застинало състояние на ума. Умът обича да предполага, защото развитието е рисковано и неуютно. В действителност пътешествието никога не свършва, завършва само една част от него и започва друга. Животът е просто един безкрайен път. Пръстенът Един император извикал мадреците си и им казал да му направят пръстен, на който да гравират надпис, способен да му помагав. Трудни моменти и да му напомня в добрите за тяхната преходност. Дълго умували мадреците и когато накрая красивият пръстен бил готов, на него пишело. И това ще мине. Следите в пясъка Един човек сънувал, че се разхожда по морския бряг заедно с Бог. По небето започнали да се появяват сцени от неговия живот. При всяка сцена той забелязвал двойни следи от стъпки по пясъка, едната била неговата, а другата на Господ. Когато пробляснала последната сцена от живота му, човекът погледнал назад към следите от стъпки в пясъка. Забелязал. Обаче, че много пъти по време на жизнения му път имало само една следа от стъпки и че това било през най-тъжните и унили периоди в живота му. Зачудил се и запитал Господ. О, Боже, ти някога ми каза, че след като те следвам, ти ще вървиш винаги с мен. Но аз забелязах, че по време на най-трудните моменти от живота ми по пясъка имаше само една следа от стъпки. Не разбирам защо когато най-много се нуждаех от теб, ти си ми изоставил. Господ му отговорил, сине мой, аз те обичам и никога не бих те изоставил. По време на твоите изпитания и страдания, когато виждаш само едни стъпки, то е било, защото съм те носил на ръце. Монасите, реката и момичето Двама мамуна си вървели по кален път. Валял силен дъжд. Като стигнали до един поток, видели красиво момиче в купринена дреха, което не можело да прекоси водата. Единият монах повикал момичето, вдигнал го на ръце и го пренесъл на отсрещната страна. След това с пътника му продължили пътя си към храма, но другия монах през цялото време мълчал намръщено. Малко преди да стигнат, не издържали попитал: Ние, монасите, не се доближаваме до жени. А ти пренесе това момиче на ръце през потока. Защо? На което първият монах отвърнал: Да, направих го. Но аз оставих момичето на пътя. Ти още го носиш себе си. Две капки олио. Един баща изпратил сина си при най-великия мъдрец на света, за да му разкрие тайната на щастието. Когато младежът пристигнал двореца, влязъл в една голяма зала, пълна с хора, имало и музиканти, и танцори, и какво ли още не. В центъра на залата седял мъдрецът и разговарял с дошлите да го посетят. Младежът се приближил и обяснил, за какво е дошъл. Мъдрецът му казал, сега съм заед, използвай времето, докато чакаш, за да разгледаш двореца. Но имам. Едно условие, ще ти отговоря на въпроса, само ако обиколиш двореца с тази лъжица в ръка и му подал една лъжица. Но внимавай, в нея има две капки олио и ти не трябва да ги разлееш. Младежът обиколил двореца и след три часа се върнал при мадреца с лъжицата в ръка. Капките олио още били в нея. Мадрецът го попитал, е, видя ли прекрасните ми персийски килими? Видя ли великолепната ми градина, на градинарят му трябваха 10 години, за да създаде? Видя ли картините и статуите? Не. Отговорил младежът. Внимавах да не разлея капките олио. Обиколи тогава пак двореца, но този път разгледай всичко, казал мъдрецът. И младежът отново обиколил двореца, като този път наистина разгледал с удоволствие всичко. Но когато се върнал в залата при мъдреца, с ужас забелязал, че капките олио в лъжицата вече ги няма. Ето в това е смисълът на щастието, казал му мъдрецът. Да се умееш и да се насладиш на прелестите на света край теб, но в същото време да не забравяш и за двете капки олио в лъжицата. Пътниците Група пътници научили, че на навърха на една от най-високите планини в света имало несметни съкровища. Скоро те видели, че към планината водели много пътища. Тъй като искали да стигнат побързо, се спрели и започнали да спорят кой е най-прекият път догоре. Така и не стигали до съгласие, затова решили да обиколят селата в подножието на планината и да разпитат кой е най-краткият път. Във всяко село получавали един и същ отговор. Всеки път, който започва от тук, води до върха. Останалите не водят никъде. Най-смелите от пътниците започнали да катерят и стигнали плато, където дочули вик отгоре. Не се съмнявайте, всички пътища водят до тук. Изпълнени с радост, Пътниците поели обратно надолу и започнали да обикалят отново селата, за да съобщят какво са чули. Това, което не знаели, било, че заради силния вятър пътниците не могли да чуят цялото послание. А то гласело, всички пътища водят до тук. Качете се по който иде да от тях. Мъжът и лисицата. Влюбила се лисицата в един човек, отишла при него и му се обяснила в любов. Отвърнали той че не може да приеме любовта и, защото си има жена. Глупак си ти отвърнала лисицата. Жена ти е грозна, коварна, свъдлива и не е домакиня. Защо я търпиш? Такава е съдбата ми отвърнал мъжът. Взела лисицата един голям казан, напълнила го с вода и го сложила на огъня. Минала съпругата на човека и я попитала какво вари. От четирите страни на света събрах щастие, Късмет и богатство отвърнала лисицата. Правя чуден еликсир, който се изкъпя в него, ще стане най-красив, богат и щастлив. А дълго ли още ще говориш? Попитала жената. Искам и аз да си изкъпя. О, не може, отвърнала лисицата. Той е само за мен. Вече готов, отивам да си съблека кожата и влизам. Чула жената това и се хвърлила бързо в казана. Сварила се. А лисицата не чекала дълго, свалила дрехите на жената, наметнала ги върху себе си, застанала на изток и започнала да чете заклинания. На сутринта се превърнала в прекрасна девойка и веднага отишла към къщата на мъжа. Върнал се той вечерта от гората и, що да види, къщата му подредена, чисто, госбата уханна, а на прага го чака прекрасна девойка. Не се замислил много и заживел с нея. Живели заедно няколко години. Една вечер на вратата почукал един дервиш. Приятел го мъжът, дал му подслони храна, а на сутринта го изпратил на прага. Тогава дървишът се обърнал и го попитал, знаеш ли с кого живееш? А мъжът му отвърнал, има ли някакво значение? Ще ми стане ли от това знание по-добре? Замислил се дървишът, нищо не казал. Обърнал се и си тръгнал. Какво представлява пътят? Великата чистота попитала безкрайността. Знаеш ли какво представлява пътят? Не знам отвърнала безкрайността. Великата чистота попитала несътвореното за същото. Знам отвърнало несътвореното. Ако знаеш пътя, кажи, той владее ли съдбите? Владее ги. Какви съдби носи той? От тези които познавам, има благородни, има презрени, има съединени, има и разделени. Това е, което зная. След тези думи великата чистота попитала безначалното. Кой от тях е прав, а кой не е? Безкрайността със своето знание или несътвореното със своето. Незнанието е по-дълбоко, а знанието е по-малко отвърнало безначалното. Незнанието е вътрешно, а знанието външно. Тук великата чистота въздъхнала, Тогава незнанието е знание, а знанието незнание. Но кой може да познае знаенето на незнанието? Пътят не се чува, отвърнало безначалното. Ако се чува, значи не е път. Пътят е невидим. Ако е видим, значи не е път. Пътят не може да се изрази. С думи, ако е изразен, значи не е път. Който е познал формите на безформеното, Разбира, че пътят не може да се назове. Тези, които питат за пътя и които отговарят, не знаят пътя продължил безначалното. Дори питащият за пътя още не е чувал за него. За пътя не може да се пита, на въпросите за него няма отговор. Питащият за това, за което не може да се пита, върви по на улица. Отговарящият на това, на което не може да се отговори, не притежава вътрешно знание. Този, който не притежава вътрешно знание, но очаква въпроси, водещи до неяснота, във външното не наблюдава Вселената, а във вътрешното не знае първоисточника. Ето защо такива няма да се изкачат на планината и няма да странстват във великата чистота. Ножиците Прируми дошъл човек с болки сърцето и казал, не ми помагат никакви лекарства, всичко опитах. Можете ли да ми помогнете? Учителят внимателно погледнал дошлия и след като помислил, казал, донесете ми ножици. Докато донесат ножиците, човекът нервно се почесвал, накрая не издържал и попитал, кажете, да не биде искате да ми извадите сърцето? Руми се разсмял и отговорил, аз не съм хирург. Когато донесли ножиците, учителят отрязал едно копче от дрехата на човека и му казал да не зашива друго и да не докосва с ръка мястото. После го поканял да дойда отново след две седмици. След две седмици човекът дошъл много радостен и казал, Лекарят ми прослуша сърцето и каза, че той е наред. Какво направихте, учителю? Изгонихте духа от копчето ли? Руми отвърнал с усмивка. Твоята ръка непрекъснато притискаше копчето на дрехата и си играеше с него близо до сърцето. Това копче беше духът, който гризеше сърцето ти. Когато отрязах копчето и ти забраних да пипаш с ръка това място, освободих сърцето ти от всеки лождух, насочен към него. Отхвърленият жених Живял отдавна млад мъж, който отчаяно искал да се ожени за едно красиво момиче. В продължение на четири години той пишел всеки ден писма, в които изливал любовта си към нея. Ако младият човек не бил положил тези усилия, красивата девойка едва ли би се омъжила за онзи, на когото в крайна сметка пристанала, а именно приносителят на писмата. Притча за арабския халиф. И неговата жена. Един арабски халиф се подготвил за война. Преди да замине на поход. Той извикал своя везир и му наредил, искам докато ме няма да заключиш с жена ми в кулата. Но тя те обича, господарю. И аз обичам, но в нашата страна имаме една стара поговорка. Която казва: Дръж кучето си гладно и то ще те следва. Охрани го и то ще те захапе. Халифът тръгнал на война. Когато се върнал след 6 месеца, веднага повикал Везира и поискал да види жена си. Тя те напусна, господарю, казал Везират. Ваше Величество цитира една чудесна поговорка, преди да замине, но ние арабите имаме и една друга пословица, която вероятно сте забравил. Ако кучето ти е вързано на верига, ще последва всеки, който го отвърже. Любовта и раздялата В края на едно поле стояли любовта и раздялата и наблюдавали млада влюбена двойка. Раздялата казала на любовта, обзалагам се, че ще ги разделя. Любовта отвърнала, почакай. Дай ми възможност да направя само едно нещо, а след това ти можеш да ходиш при тях колкото пъти искаш. Съгласила се раздялата. Любовта се приближила до двамата влюбени, докоснала ги, погледнала в очите им и видяла как между тях пробягва искра. Върнала се любовта при раздялата и казала: Хайде, сега е твой ред. Не отвърнала раздялата. Сега аз нищо не мога да направя. Сега техните сърца са изпълнени с любов. Ще дойда по-късно. Минало време. Раздялата се върнала край къщата на същата двойка и ги видяла като баща и майка с новородено бебе. Раздялата се надявала, че любовта им вече отминала и за това с надежда пристъпила прага на дома им. Но поглеждайки в очите им, тя видяла благодарност. Обърнала се раздялата и казала: Ще дойда при тях по-късно. Минало се още време. Раздялата отново се явила, от къщата се носел детски глъч. Бащата се връщал изморен от работа, майката се опитвала да успокои момчетата. Раздялата се надявала, че сега вече ще успее да ги раздели все пак за толкова време и любовта, и благодарността отдавна би трябвало да са напуснали сърцата им. Но поглеждайки в очите им, тя видяла уважение и разбиране. Ще дойда късно тръгнала си раздялата. Минало време. И отново дошла до дома им раздялата. Погледнала децата вече били пораснали. Бащата с посребрени коси говорил нещо на синовете си, а майката приготвяла вечеря в кухнята. Вгледала се в очите им раздялата и разочаровано въздъхнала, в тях тя видяла доверие. Ще дойда по-късно. Минало се още време. Надникнала раздялата отново в този дом и видяла из къщата да бягат внуци, а край камината стояла, опечалена и измъчена старица. Раздялата изгледала и си казала, ето, че настъпи и моето време. Прискало и се да погледне в очите на възрастната жена, но в същото време тя станала и излязла от дома. Раздялата тръгнала след нея. Скоро старицата стигнала до гробището и приседнала до един гроб. Там лежал нейният съпруг. Изглежда съм закъсняла, казала си раздялата. Времето е свършило моята работа вместо мен. Раздялата се вгледала в разплаканите очи на възрастната жена. И в тях видяла спомен за любов, благодарност, уважение, разбиране и доверие. Снаха и свекърва Преди много години едно момиче се омъжило и отишло да живее със съпруга си и майка му. Много скоро младата жена открила, че изобщо не се разбира със свекърва си. Двете имали съвсем различни характери и снахата си я досвала на навиците на възрастната жена, която освен всичко друго непрекъснато я критикувала. Минавали дни и седмици. Младата жена и свекърва и не спирали да се карат и надвикват. Нещата се влушили допълнително от старата традиция, според която по младата жена трябвало да се подчинява на. Свекърва си и да изпълнява всяко нейно желание. Целият този гняв и караници причинявали на мъжа в семейството голямо неудобство. Накрая хата, която вече едва издържала лошия нрав на свекърва си и навика и да командва, решила да предприеме нещо. Тя отишла при един продавач на билки и добър приятел на баща и разказала му какво се случва и го попитала дали може да й приготви отрова, за да реши проблема веднъж за винаги. Билкарят помислил малко и накрая казал, добре, ще ти помогна да решиш проблема си но трябва добре да ме чуеш и да изпълниш всичко, което ти кажа. Разбира се. Ще направя каквото ми заръчате. Той отишъл в задната стайчка и след малко се върнал с пакетче билки. Не можеш да използваш бързодействаща отрова за свекърва си, защото ще те заподозрат. Затова ти давам билки, които бавно ще отравят тялото и слагай от тези билки всеки път, когато готвиш. Но за да си сигурна, че никой няма да те заподозре, докато тя умре, трябва да си много мила с нея. Ней противоречи, изпълнявай всяко нейно желание и я глези сякаш кралица. Младата жена била много щастлива. Тя благодарила на билкаря и забързала към къщи, за да започне да подготвя убийството на свекърва си. Минали седмици и месеци. Всеки ден снахата слагала на свекърва си специално приготвената за нея храна. Тя добре запомнила предупреждението на билкаря да не предизвиква подозрение, за това се стараяла да не избухва и изпълнявала желанията на възрастната жена, сякаш била собствената и майка. Изминали 6 месеца и цялата къща се променила. Снахата така се научила да сдържа чувствата си, че вече почти не се случвало да се ядоса или подразни. Двете са свекърва и не се били карали от дълго време и тя открила, че сега общуването им е много полезно. Отношението на свекървата към младата жена също се променило и тя е заобичала като собствена дъщеря. Казвала на всичките си роднини и приятели, че има най-добрата снаха, за която човек може да мечтае. Сякаш били истински майка и дъщеря. Съпругът на момичето бил най-щастлив от тази промяна. Един ден младата жена отишла отново при Билкаря, за да го моли за помощ. Моля ви! Помогнете ми да намеря противоотрова за свекърва ми. Тя изведнъж стана толкова мила с мен, обича я като собствената си майка. Не искам да умре. Заради отровата, която й дадох. Той се усмихнал и поклатил глава. Не се тревожи, моето момиче, изобщо не съм ти давал отрова. Билките, които занесе в къщи, бяха за подобряване на здравето и единствената отрова беше в сърцето и отношението ти към нея, но тя изчезна. Когато започна да й показваш любовта си. Една стара поговорка казва: Който обича другите, също ще бъде обичан. Тайната на семейното щастие. Веднъж един млад човек попитал мъдрец: Ти си мъдър човек, всички те уважават и те търсят за съвети. Моля те, кажи ми защо твоят семейен живот е толкова щастлив. Каква е тайната? Мъдрецът се усмихнал и казал: Ела у дома, бъди мой гост. Жена ми ще приготви домашен сладкиш. Отишли заедно в къщата на мадреца и се разположили в гостната. Мадрецът повикал съпругата си. След малко стаята влязла красива и ведра жена, която изглеждала много щастлива. Да, скъпи, какво има? Мила, моля те, приготвите сто за твоя прекрасен сладкиш. Добре, веднага отговорила жената. След известно време тя се върнала в гостната и съобщила, че тестото е готово. Сега добави към него от най-хубавото масло от нашите запаси и от онези вкусни орехи, които пазим за специални случаи, продължил мъдрецът. Добре, отново отговорила жена му. Тя се върнала след 10 минути, а мъжът ти дал следващото указание. А сега добави към тестото малко глина от двора и го изпечи. Добре, отговорила жената, и след половинча се върнала носейки в ръце готовия сладкиш. «Ние не можем да изядем този сладкиш», казал мъдрецът. «Занеси го на прасетата». Добре, отново отговорила жената. Гостът бил шокиран от видяното. Но нима това е възможно. Тази жена покорно изпълни всичко, което и нареди мъжът и, дори и най-абсурдното. Не възрази нито веднъж и дори не се разсърди, че трябва да изхвърли сладкиша. Мислил си младият мъж. Той бил толкова впечатлен, че решил да повтори този експеримент със своята жена. Когато се прибрало дома, още от прага извикал. Скъпа, замеси сто за сладкиш. Откъде пък го измисли това? Имаме достатъчно храна в къщи, пък и аз си имам друга работа. Раздразнено отговорила жена му и се прибрала стаята си, затръшвайки вратата. На другия ден мъжът се върнал при мадреца и го попитал. Защо при теб се получи така и твоята жена? Изпълни охотно всичко, което и каза, а моята даже не ме изслуша. Всичко е много просто, отвърнал мъдрецът, между вас няма уважение. И какво да правя сега? Вие двамата трябва да се научите да се уважавате. Но за това най-напред ти трябва да започнеш да правиш всичко, за да се чувства тя щастлива. Замислил се мъжът върху думите на мадреца и тръгнал към вкъщи. По пътя видял красив розов храст. Спомнил си, че точно такива рози бил подарил на своята жена, когато поискал ръката и. И после всеки ден и носел по една роза. Но тогава било минало много време. Вече не помнял кога за последен път ѝ е носил цветя. Решил да откъсне една клонка от красивия розов храст и да я занесе на своята съпруга. Когато се прибрал, тя вече спяла и за да не събуди, той просто оставил розата до възглавницата и... На другата сутрин, за първ път от много години насам, го чекала сервирана закуска. И една красива жена с сияещи очи. Той я е прегърнал и нежно я е целунал, точно както някога. От този ден нататък, помнейки думите на мадреца, мъжът се опитвал да направи своята жена щастлива. А тя му отвръщала със същото. Минали няколко години. Един ден на вратата почукал млад мъж. Чувал съм, че отношенията между теб и твоята жена са образец за семейно щастие и хармония. А при мен нещата вървят много трудно, непрекъснато имаме търкания с женами. ми, тя не ме слуша, постоянно спорим за нещо. Кажи ми каква е тайната на семейното щастие. Стопанинът се усмихнал и казал, заповядай от дома и бъди мой гост. Жена ми тъкмо ще изпече сладкиш. Легенда за любовта и лудостта. Стара легенда разказва, че преди много, много години всички човешки чувства се събрали заедно и тъй като скучали, лодоста предложила да играят на криеница. Как се играе тази игра? Попитали другите. Един от нас, примерно аз, обяснила лудостта, си затваря очите и започва да бори до хиляда. През това време, вие се криете. Като свърши сброенето, Започва да ви търси. Този, който се скрил най-добре и когато открие последен, започва да броя отново и така играта продължава. Радостта и за заподскачали доволни, че ще се случи нещо интересно и ново. Апатията, която не се интересувала от нищо, отказала да играе, а съмнението започнало да претегля плюсовете и минусите от евентуалното си. Участие Гордостта отсякла... Че играта е абсолютно глупава. Страхът също се колебаял дали да участва, тъй като решил, че играта крие опасности. Истината пък заключила, че няма смисъл да се крие, защото винаги откриват. Лудостта започнала да брои, а всички тръгнали да се крият. Страхът се скрил в хралупата на едно дърво, където му се сторило най-безопасно. Вярата се издигнала в небесата, за да е поблизо до Господ. Завистта се спотеила близо до злобата. Защото те винаги били неразделни. Радостта избрала за обежище красива поляна, страста, клокочещ вулкан, а тагата непрогледна пещера. Скоро всички успели да намерят своето скришно местенце. Само любовта не знаела къде да се скрие, всички места били заети. Изведнъж видяла прелестен розов храст и решила да се спотаи между кичестите му и ароматни цветове. Хиляда! Изброила последното число лодоста и се заела да търси останалите. Един по един тя открила всички. Не можела да намери само любовта. Търсила я във всяко красиво къче на света, защото била сигурна, че любовта избрала някое прелесно място. Накрая се приближила до разкошен розов храст и разтворила клонките му, за да провери и там. Изведнъж се чул вик. Лудоста открила любовта. Ала очите й били избудени от острите будли на розата. Лодоста се притеснила ужасно много от стороното и за да изкупи вината си, обещала на любовта да стане им водач в живота. От тогава любовта е сляпа, а лодоста винаги я води за ръка. Секазания за цар Соломон Великата тайна на живота Една вечер след зале слънце цар Соломон слязал от планината и събралите се в подножието и се обърнали към него. Ти си източник на вдъхновение за нас. Твоите думи винаги преобръщат сърцата ни. А мъдростта ти просветлява разума. Ние сме жадни за твоите думи. Кажи ни, кои сме ние. Той се усмихнал и казал: Вие сте светлината на света. Вие сте звезди. Вие сте храм на истината. Всеки от вас е Вселена. Потопете ума си сърцето, питайте сърцето си и слушайте чрез любовта си. Блажени са тези, които знаят езика на Бог. А какъв е смисълът на живота? Животът е път, цел и награда. Животът е танц на любовта. Вашето предназначение е да станете по-добри. Да съществуваш, това е велик дар от света. Вашият живот е историята на Вселената. И за това животът е попрекрасен от всички теории. Отнесете се към него като към празник, защото той е ценен сам по себе си. Животът е настоящето. А смисълът на настоящето е да бъдеш тук и сега. Но защо ни преследват нещастията? Каквото сте посяли, това ще събирате. Нещастието е ваш избор. Бедността е творение на човечеството. А скръпта е плод на невежеството. Обвинявайки другите, вие губите силите си, а походта ни разсейва щастието. Събудете се! Бедни са тези, които не осъзнават кои са, и бездомни, които не открият вътре в себе си Царството Божие. Не пиляйте на празно времето. Не позволявайте тълпата да погуби душата ви, а богатството да стане ваше проклятие. Как да преодолеем нещастията? Не се осъждайте, защото вие сте божествени. Не сравнявайте и не разделяйте. Бъдете благодарни за всичко. Радвайте се, защото радостта върши чудеса. Обичайте се, защото тези, които обичат себе си, обичат всички. Благославяйте препятствията, защото смелите постигат блаженство. Молете се, но не търгувайте с Бога. И знайте, че възхвалата е най-добрата молитва, а щастието най-добрата храна за душата. Какъв е пътят към щастието? Щастливи са любящите, благодарните и умиротворените. Щастливи са онези, които са намерили рая в себе си. Щастливи са търсещите, пробудените и слушащите глас на Бога. Щастливи са тези, които изпълняват своето предназначение, които живеят в хармония и са прозрели красотата на света. Щастливи са обичащите себе си и възхваляващите живота. Щастливи са съзидателните, свободните и прощаващите. Каква е тайната на изобилието? Вашият живот е най-великата ценност в съкровишницата на Бога. А Бог е най-голямата скъпоценност на човешкото сърце. Богатството вътре във вас е неизчерпаемо и изобилието около вас е безгранично. Светът е достатъчно богат така, че всеки да бъде богат. Защото колкото повече давате, толкова повече ще получавате. Щастието е на прага на дома ви. Отворете се за изобилието и превръщайте всичко в златото на живота. Блажени са тези, които са намерили най-ценното в себе си. Как да живеем в светлина? Пиете всеки миг от живота, защото неизживяното поражда печал. И знайте, че каквото е вътре във вас, това е и около вас. Тъмнината на света идва от тъмнината в сърцето. Щастието това е. Изгревът на слънцето. Богосъзърцанието е разтваряне в светлината. Просвещението е сияние на хиляди слънца. Блажени са гладните за светлина. Как да придобием хармония? Живейте просто. Не нанасейте на никого вреда. Не завиждайте. Нека съмненията да ви пречистват, а не да носят бесилие. Посветете живота си на красивото. Създавайте заради съзиданието, а не заради признанието. Отнасяйте се с ближния като с откровение. Преобразете миналото, забравяйки за него. Давайте на света нещо ново. Изпълнете тялото си с любов. Станете енергия на любовта. Защото любовта удохотворява всичко. Където и е любовта, там е Бог. Как да постигнем съвършенство в живота? Щастливите се преобразяват. Нещастните остават роби, защото щастието обича свободата. Радостта е там, където е свободата. Постигнете изкуството на щастието. Отворете се за света и той ще се отвори за вас. Откажете се от конфронтацията и ще станете велики. Халил Джубран Халил Думите на безумеца Ти няма как да чуеш песните на моята нощ, нито да съзреш полета на крилата ми към звездите, а не ще ти позволя нито да ги чуеш, нито да ги съзреш. Искам да бъда сам с нощта. За любовта И рече му Александър Митра, кажи ми за любовта. А той повдигна глава огледа множеството и настана велика тишина. Тогава със силен глас заговори, когато любовта ви позове, последвайте я, макар пътеките и да са стръмни и сурови. И когато крилете и се разперят върху вас, отдайте се, макар и мечът, скрит в перата и да ви ранява. И когато тя ви проговори, повярвайте и, макар гласът и да руши мечтите ви, тъй както се върнякът градините ви попарва. Защото любовта, както е корона, Тей е и тежък кръст. Както е ластарът на лозницата, така е и резидбата. Както се издига до върхарите ви и гали нежните ви клонки, затрептели слънчевия рай, така се спуска и до корените ви и зле разтърсва ги, макар и впити в почвата. Тя като житни снопове ви сбира и стисва до грътта си. На хармана си после ви вършее, да се оголи зърното у вас. Отвява ви от сламки и от плява. Премила ви до бяла същина. Омесва ви до податлива мекост. И ви предава на съвятия с огън, за святи хлябове на Божието свято пиршество. Всичко това ще ви стори любовта, за да познаете тайните на сърцето си и в познанието си да станете частица от сърцевината на живота. Но ако в своята болязан търсите само мира на любовта и нейната наслада, тогава по-добре ще е за вас да покриете голотата си и да слезнете от хармана на любовта в свят, който не познава сезони и в който ще се смеете, но не от сърце, и ще ридаете, но не от цялата си душа. Любовта не видава нищо освен себе си и не черпи от никого освен от себе си. Любовта не обсебва, но и не иска да обсебят. Защото на любовта и стига любовта. Любовта няма друго желание, освен да се изпълни. Но ако вие любите и храните желания, нека бъдат тези, да се стопите и да се леете като поток, Запял звънката си песен на нощта. Да познаете болката на твърде много нежност. Да бъдете ранени от собственото си разбиране за любовта. И да кървите драговолно, с радост. Да се будите в зори с крилото сърце и да възхвалявате дарения ви нов ден любов. Да почивате по в размишления за любовната тъга. Вечер да се връщате от дома си, пълни с благодарност. И да си лягате с молитва за любимото ви същество и с благодарствен химн на устните си. За брака. Тогава Александър Митра проговори пак и рече, «Учителю, кажи ми за брака». И той отвърна с думите, «Съчетани сте родени и съчетани ще бъдете навеки». Съчетани ще бъдете и когато белите крила на смъртта разпиляят дните ви. Да, съчетани ще бъдете дори в безмълвната Божия памет. Ала преградката ви нека отслабне, да можете да дишате. И нека ветрите небесни волно духът между двама ви. Бъдете влюбени, но не с любовни окови, а с развълнувано море по между двата бряга. Надушите ви. Пълнете си един на друг букала, ала не пийте от един букъл. Давайте един на друг от хляба си, но всеки да си знае своя кашей. Пейте, танцувайте и се радвайте, ала бъдете всеки себе си самият. Тъй както струните на лютнята са по-отделно, макар и да трептят в един напев. Бъдете предани, но не отдавайте сърцата си един на друг, защото само ръката на живота може да ги съхрани. Живейте в близост, ала не и в преголяма близост, защото и колоните на храма се издигат по-отделно и нито кипарис свирае в сянката на дъб, ни дъб пониква в сянка на кипарис. За радостта и скръпта Тогава една жена помоли, кажи ни за радостта и за скръпта. А той в отговори рече, вашата радост е вашата скръп, само че без маска. Същият извор, от който блика смехът ви, често е пълен с вашите сълзи. И как би могло да бъде инак? Колкото по-дълбоко дълба е скръпта в душата ви, толкова повече радост може да вмести тя. Писаната паница, от която пиете виното си, не ли била опалена в гранчерска пещ? И лютнята, която весели духа ви, не ли била дърво? Дялано и дълбано с остър нож. Когато се радвате, вгледайте се дълбоко сърцето си и ще видите, че същото онова, което ви е носило скръп, сега ви носи радост. Когато сте тъжни, отново се вгледайте сърцето си и ще видите, че плачете от онова, от което сте ликували. Чули сте да казват, радостта е по-велика от скръпта, а от други сте чували, не, скръпта е по-велика. Но аз ви казвам, че двете са неделими. Те идват заедно, и когато едната седи с вас на трапезата ви, помнете, че другата е заспала на леглото ви. Наистина, вие стоите като везни помежду радостта и скръпта си. Само когато сте празни, сте в покой, в равновесие. Но ако ковчежникът ви вземе, за да отмери злато и сребро, то радостта или пък скръпта ви без друго се надигат или спадат. За болката. Тогава една жена проговори и му рече: Кажи ми за бълката. А той отвърна, вашата болка е струшаването на черупката, която сковава прозрението ви. И както плодната костилка се пропуква, за да може сърцето и да види слънцето, така и вие трябва да познаете болката. А ако можете да се дивите в сърцето си пред чудесата на битието, то болката ви ще е непомалко дивна от радостта ви. Тогава ще приемете в сърцето си слънцето и леда, росата и сланата, така както приемате годишните. Времена които преминават над нивета ви. И ще имате бодрост и отеха през зимите на вашата скръп. Защото голяма част от болката си вие си избирате сами. Тя е горчива отвара, с която лечителят във вас цери от болести духви. Затова имайте вяра на лечителя и пиете неговия лек безропотно и кротко, защото ръката му, макар и тежка, и корава е в нежната десница на незримия и чашата, която ви поднася. Макар да гори устните ви, е направена от глината, която гранчарят е размеквал със своите свети сълзи. Безумецът Питаше как съм станал безумец. Ето как, един ден, далеч преди рождението на многото богове, се пробудих от дълбок сън и открих, че са ми ограбили всичките маски и седемте маски, които бях носил в продължение на седем живота. Тогава, без маска, хукнах през уличното гъмжило на града и закръщях. «Дръжте кръците!» «Дръжте кръците!» «Дръжте проклетите кръци!» Мъже и жени ме гледаха и се смееха, а някой си влизаха в домовете и се заключваха. И когато стигнах до стъгдата при пазарището, някакъв млад мъж, застанал върху покриване една къща, се провикна. Той е безумец. Вдигнах глава, за да се вгледам в него, и слънцето за първи път целуна собственото ми лице. За първи път слънцето целу на голото ми лице и душата ми пламна от любов към слънцето, та повече не пожелах да нося маски. И в захлъс възкликнах, благословени, благословени да бъдат кръците, които ми отнеха маските. Така обезумях. В безумието си възвърнах и свободата, и сигурността, свободата да бъда сам и сигурността да не бъде разбиран, защото които ни разбират, все някак ни заробват. Ала, нека не се кича са сигурността си. Дори и крадецът затвора е защитен от друг крадец. Бог Отдавна, когато устните ми първом запърхаха за реч, си на навръх свещената планина и се обърнах към Бога със следните думи. Господи, аз съм Твой роб. Твоята скрита воля за мен е закон и аз вечно ще Ти се покорявам. Ала Бог не ми отговори и изчезна като мощен вихър. И подир хиляда години аз отново се изкачих навръх свещената планина и пак се обърнах към Бога. Създателю, аз съм твое създание. Откал си ми изваял и аз се цяло ти принадлежа. Алла Бог не ми отговори и изчезна като рой бързи криле. И подир още хиляда години, аз отново се изкачих навръх свещената планина и пак се обърнах. Към Бога, отче мой, аз съм синът ти. От любов и милост ти си ми дарил живот. А от любов и благоговение аз ще наследя царството ти. Алла Бог не ми отговори и изчезна като мъгла над далечни хълмове. И подир още хиляда години аз отново се изкачих на свещената планина и пак се обърнах към Бога. Господи, ти си моята цел и моята пълноценност, аз съм твоето вчера, а ти моето утре. Аз съм коренът ти в земята, а ти си цветът ми в небето и ние заедно раснем пред лика на слънцето. Тогава Бог се надвеси над мен и нашепна в ушите ми пропити от благо слова, и ме обгърна, тъй както морето обгръща устремения в него поток. А когато се спуснах в низините и долините, Бог също бе там. Приятелю мой! Приятелю мой, аз не съм какъвто изглеждам. Външността е само дреха, която нося. Дреха, грижливо изтъкана, за да ме предпазва от твоя напор, а теб от моето пренебрежение. Моят аз, Приятелю, обитава дума на тишината и завинаги там ще остане незабележим, недостъпен. Недей да вярваш ни на думите ми, ни на делата. Думите ми са просто екот от собствените ти мисли, а делата ми и собствените ти сбъднати надежди. Когато ми казваш, вятърът бе е от изток, аз те отвръщам. Да, от изток вее, е, защото не мислиш да узнаеш, че духът ми досяга не вятъра, а морето. Ти не можеш да проумееш мореплавателните ми помисли а аз не желая да ги проняваш. Искам да бъда сам в морето. Когато при теб е ден, приятелю, при мен е нощ, дори и когато говоря как пладна танцува над хълмовете или как те ме нужен здрач се спуска на долината. Ти няма как да чуеш песните на моята нощ, нито да съзреш полета на крилата ми към звездите, а аз не ще ти позволя нито да ги чуеш, нито да ги съзреш. Искам да бъда сам с нощта. Когато ти се извисяваш в твоя рай, аз лизам в моя ад, дори и ако отвът непреодолимата бездна ти ми извикаш. Спътнико мой друже мой, аз ще ти отвърна: спътнико мой друже мой. Не ще ти позволя да видиш моя ад. Пламъците му ще обгорят очите ти, а димът ще опали ноздрите ти. Премного милея зада си, та да те пусна там. Искам да бъда сам фада. ада. На теб са ти свидни истината, красотата, правдата, а аз от към теб. Ти казвам, че е хубаво и благотворно да са ти свидните. Ала дълбоко в душата си се присмивам на любовта ти към тях. И ще да потуля при смеха си от. Твоя взор. Искам да се смея сам. Приятелю мой, ти си добър, предпазлив и мъдър нещо повече. Ти си съвършен. И аз също ти говоря мъдро и предпазливо. И освен това съм безумец. Алла прикривам безумието си. Искам да бъда безумен сам. Приятелю мой, ти не си ми приятел, как да ти го внуша. Моят път не е твой път. При все че двамата крачим заедно, ръка за ръка. Плашилото. Веднъж на едно плашило ръкох. Навярно ти е умръзнало да стърчиш посред безлюдна нива. А то отвърна. Радостта да плашише дълбока и мощна, тя никога не ми омръзва. Поразмислих и казах. Вярно е, аз също съм изпитвал тази радост.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 Веднъж нощем, когато светът тънеше в тишина, жената и дъщеря и дълбоко заспали се сблъскаха в градината, забулена от мъгла. И майката промълви, най-сетне, най-сетне те срещам, неприятелко. Ти се сипа младостта ми, изгради живота си върху развалините на моя. Ах, де да можех да те убия. А дъщерята отрони, гнусна жено, стара и себична, ти се изпречваш между моя аз и другия ми, свободен аз. Ти искаш да направиш от живота ми от звук на своя собствен овяхнал живот. Ах, де да беше мъртва. В същия миг прокяпетел и двете жени се събудиха. Майката рече топло, ти ли си, миличка? А дъщерята отвърна също толкова топло, да, скъпа. Мъдрият владетел. Царуваше някога в далечния град вирани могъщ и същевременно мъдър владетел. Поданиците му се бояха от него заради мощта му и го обичаха заради мъдростта. Посред града имаше кладенец със студена, бистра като сълза вода, от която пиеха всички луди, дори владетелят и придворните, понеже друга нямаше. Веднъж нощем, докато всичко живо спеше, в града се промъкна вещица, сръкна в кладенеца седем капки от някаква чудна настойка и изрече: От тук насетне нека полуде всеки, който пийне от този кладенец. На сутринта всички граждани, освен владетеля и първия му съветник, пиха и полудяха, както ги бе проклела вещицата. И цял ден хората не. Спряха да обикалят тесните улички и тържищата, като си шептяха, «Нашият владетел е лут». И той, и първият му съветник са загубили разсъдъка си. Не може да ни управлява побъркан владетел. Трябва да го свалим от престола. Вечерта владетелят нареди да му напълнят от кладенеца златен стакан. И щом му го поднесоха, дълго пи, а сетне го подаде на съветника, който стори същото. И безмерна бера доста народа в далечния град Вирани, защото владетелят и първият му съветник си възвърнаха разума. Новата наслада С нощи си изнамерих нова наслада и докато за първи пъти се отдавах, напрага ми се явиха дявол и ангел и взеха да се препират, що е тя. Грях е, викаше единият. Добродетел е. Надвикваше го другият. Другият език. Три дни след рождението ми, докато лежах в свилената люлка, гледайки с почуда и ужас новия свят, който ме заобикаляше, майка ми попита дойката. Как е детето ми? Добре е, госпожо, вече три пъти го кърмих. Никога не съм виждала пожизнерадосно и яко пеленаче. Тогава аз негодуващо ревнах, не е вярно, мамо. Постелята ми е корава, млякото, което се уках, горчи в устата ми, а мирисът на гръдта, дразни обонянието ми, много съм злочест. Ала нито майка ми, нито дойката ме разбраха, защото говорех на езика на света, откъдето идвах. И на 21 ия ден от живота ми, след кръщането, свещеникът каза на майка ми, радвайте се, госпожо, задето синът ви се роди християнин. Зачуден, казах на свещеника, ако е тъй, на небето майка ти сигурно страда, понеже ти не си се родил християнин. Но и свещеникът не разбра моя език. А подир седем лунни месеца един пролицател ме погледна и рече на майка ми, синът ти ще стане държавник и велик предводител. Ала аз гръмко възразих, това е лъжепророчество. Аз ще бъда музикант и само музикант. Но дори и на тази възраст езикът ми продължаваше да бъде невнятен, и за пореден път се изумих. И след 33 години, когато майка ми, Дойката и свещеникът вече се бяха споминали, дано Божията сянка закриля душите им, прорицателят още бе жив. И вчера го срещнах пред вратата на храма. Заприказвахме се и от едно на друго той заяви: От край време знаех, че ще станете голям музикант. Още бяхте невръсно дете, когато предрекох бъдещето ви. И му повярвах, защото сега и аз съм. Забравил езика на другия свят. Нарът. Както си живеех в лоното на един нар, чух как някакво зрънце се казва. Някой ден ще стана дърво, и вятърът ще пее в клоните ми, слънцето ще танцува по листата ми и ще бъда мощно и красиво дърво през всички годишни времена. Сетна продума друго зърно, на младини и аз лелеех подобни мечти. Ала сега съм способно да преценя и претегля всичко. Та осъзнавам, че това са били празни надежди. Намеси се трето зърно, не виждам у нас нищо, което да ни обещава бляскаво бъдеще. Четвърто рече, без велико бъдеще колко жалък е нашият живот. Обади се пето, защо да се препираме какви ще бъдем, след като не знаем дори какви сме. Аллах шесто възрази, каквито и да сме, ще пребъдем. А седмо заяви, аз имам ясна представа за бъдещето. Но не мога да изрази с думи. Сетна си сказа осмо, сетна девето, десето и накрая всички зрънца заговориха в купом. Та вече нищичко не разбирах от множеството думи. Ето защо още същия ден се преместих в лоното на една дюля, където зрънцата бяха малобройни и почти безмълвни. Двете клетки В бащината ми градина се намират две клетки. В едната има лъв който робите на баща ми докараха от Ниневийската пустиня, а в другата птичка, и то дори напойна, а ми врабче. Всеки ден, призори, врабчето приветства лъв с думите «Здравей, братко затворник». Гробарят. Веднъж изпращах до сетната му обител един свой приятел, когато грубарят ме заговори. От всички, които идват тук да погребват близките си, единствен ти ми се нравиш. Това извънмерно ме лъскае, казах, но защо ти се нравя? Защото, отвърна той, другите идват разплакани и си тръгват разплакани, само ти идваш за смян и си тръгваш за смян. стъпалата на храма Вчера, на стъпалата на храма, видях жена, седнала между двама мъже. Едната и буза беше бледа, а другата пламенеше. Нощта и безумецът Аз съм като теб, о Безпрогледен и гол вървя по изкръщащата пътека отвъд мечтите ми, и където кръкът ми досяга земята, пониква огромен дъп. Не, ти не си като мен, обезумецо, ти все още се обръщаш, за да видиш колко големи са следите от нозете ти по бясъка. Аз съм като теб, онощ, безмълвен и дълбок, а в лоното на самотата ми лежи богиня родилка, а онзи, който ще дойде на бял свят, ще се единият небето и ядат. Не, ти не си като мен. Обезумецо, ти още тръпнеш пред страданието, а песента на бездната те ужасява. Аз съм като теб. О нощ, стихия ни опасен, защото ушите ми оглушаха от воплите на порубените народи и жалбите за потаналите в забрава страни. Не, ти не си като мен. Обезумецо, спътник все още ти е твое аз джудже, а трудно ти е да бъдеш приятел с твоя азвеликън. Аз съм като теб. Онощ, и страховит, понеже градта ми се озарява от корабите. Горящи в морето, а устните ми са наквасени с кръвта на посечените войни. Не, ти не си като мен, обезумецо, защото още те преследва копнежат за сродна душа, ти още не си станал собствения си закон. Аз съм като теб, онощ, ведър и щастлив, понеже, който живее под моя покрив, сега е пиян от младо вино, а моята гонителка сега се отдава на радоста от греха. Не, ти не си като мен. О, безумецо, душата ти е обвита от седемкратно надиплено було, та още не си способен да вземеш в ръце сърцето си. Аз съм като теб, о, нощ, търпелив и страстен, защото в душата ми са погребани хиляди влюбени подсявани от овяхнали целувки. Като мен ли си, безумецо? Като мен. Нима умееш да яздиш бурята, сякаше вихругон, или да размахваш мълнията, сякаше меч? Като теб съм, о, нощ, като теб съм. Могъщ ти възвишен, защото престолът ми издигнат в разпланина отпаднали богове, а дните минават пред мен, за да целунат края на дрехата ми, но никога не съзират лицето ми. Мигър си. Като мен, дете на най-черното ми сърце? Можеш ли да родиш на обозданите ми мисли или да говориш с безбрежното ми слово? Да, ние сме близнаци. Онощ ти разкриваш пространството, а аз разкривам душата си. Лица. Видях лице с хиляда изражения и лице, което въплащаваше едно едничко изражение, сякаш излято в кълъп. Видях лице, чието привиден блясък прикриваше грозотата, и лице, под чието блясък прозираше красотата. Видях старо лице, набраздено от бръчки, под които нямаше нищо, и младо, гладко лице, върху което бе отпечатано всичко. Познавам лицата, понеже ги гледам през плат. Изтъкан от собствените ми очи, съзърцавам приболената от тях действителност. По-великото море. Моята душа и аз отидохме при Великото море, за да се изкъпем в него. Стигнахме до брега и тръгнахме да дирим скришно и осамотено кътче. Както вървяхме, съзряхме човек, който седеше на сива скала, той държеше турба със сол и хвърляше стиски от нея в морето. Това е песимистът, каза душата ми. Да се махаме, тук не можем да си скъпем. Продължихме и стигнахме до вдадена в морето Ивица Суша. Там се гледахме човек, изправен върху бяла скала, той държеше обсипано със капоценни камъни ковчеже, вадеше от него бучки захар и ги хвърляше в морето. Това е оптимистът, каза душата ми. И той не бива да види голите ни тела. Поехме отново и на брега забелязахме човек, който събираше умрели риби и нежно ги пускаше обратно във водата. И пред този не можем да се къпем, рече душата ми. Това е човечният добротворец. Отминахме нататък. И стигнахме до място, където един човек очертаваше сянката си върху пясъка. Приждаха високи вълни, които непрестанно изличаваха. Ала той очертаваше наново и наново. Това е мистикът, каза душата ми. Да бягаме далеч от него. И продължихме до тихо заливче, там стоеше човек, който загребваше в шепа пяна от морето и я трупаше в алабастрово блюдо. Това е идеалистът, рече душата ми. Той със сигурност не бива да види голотата ни. И се отдалечихме по-нататък. Внезапно чухме глас, който викаше, ето морето. Ето го дълбокото море. Ето го на обятното и мугащо море. Като стигнахме там, откъдето долиташе гласът, се гледахме човек, който бе застанал гърбом към морето и бе долепил до ухото си ръковина, за да слуша шепота. Мо! И душата ми каза, да се махаме от тук. Това е реалистът, той загърбва всичко, което не е способен да схване и се залавя за някоя подробност. Закречихме отново. И сред камънаци и бурени съзряхме човек, заровил главата си в пясъка. Рекох на душата си, тук можем да си скъпям. Той не ни вижда. Не, не можем, възпротиви се душата ми. Този е най гибелният от всички. Това е поританът. Тогава безмерна печел се изписа върху лицето на душата ми и задави глас и да си отиваме пророникя, няма скришно и осамотено къче, където да се окъпям. Нещо ставя вятъра да развява златистите ми коси, ни да разкрива белите ми гърди, ни светлината да разбулва свещената ми голута. И ние се отдалечихме от това море и тръгнахме да търсим друго, по-велико. Великият копнеш. Седя тук, между брат си океана и сестра си планината. Ние тримата сме едно цяло в своята самота, а любовта, която ни споява, е дълбока, мощна и чудата. Дълбочината и надхвърля тази на брат ми океана, мощта и надминава тази на сестра ми планината, а чудотостта и надскача моето безумство. Столетия изминаха, преди първата зора да ни придаде взаимна видимост, а макар да сме съзирали развоя и смъртта на множество светове, ние все още сме буйни и млади. Ние сме буйни и млади, ала самотни и изоставени, макар и в неразривна полупрегръдка, изпитваме незгода. Та ни не не да потиска желанието си и да не изливаш страстта си. Откъде ще се яви на богиня, която ще сгрея ложето на брат ми? Кой бог на потоците ще потуши огъня на сестра ми? Коя жена ще покори сърцето ми? Сред нощния покой брат ми призовава пламенна богиня, а сестра ми шепти на сън неведомел име на далечен, носещ прохлада бог. Аз кого да извикам унеса си? Не зная. Седя тук, между брат си Океана и сестра си Планината. Ние тримата сме едно цяло в своята самота, а любовта, която ни споява, е дълбока, мощна и чудата. Когато се роди моята печал? Когато се роди моята печал, аз грижовно се заех да я храня и да бдя над нея с любов и нежност. Така моята печал порасна като всяка жива твар и стана силна, красива и пропита от чудни сладости. И взаимно се обичахме, моята печел и аз, обичахме и света около нас, защото тя имаше любящо сърце, а моето сърце бе любящо благодарение на нея. И когато разговаряхме с моята печел, дните ми се здобиваха с крила, а нощите се населяваха със сънища, защото моята печел бе сладкодумна и аз също бях сладкодумен благодарение на нея. И когато пеехме заедно, моята печел и аз, Съседите излизаха на прозорците, за да ни слушат, защото песните ни бяха дълбоки като морето и изпълнени със странни спомени. И когато вървяхме заедно, моята печел и аз, хората ни гледаха топло и шепнеха благи до немайка думи. А някои ни наблюдаваха завистливо, защото моята печел бе възвишена, а аз бях горд да крача редом с нея. Ала моята печел умря, както всяка жива твар, и аз останах сам с размислите и в вглъбението си. А сега, когато говоря, думите тежко кънтят в собствените ми уши. А когато пея, съседите вече не излизат да слушат песните ми. А когато вървя по улиците, вече никой не ме гледа. Единствено в съня си чувам, как гласове мълят състрадателно. Вижте, тук почива човекът, чиято печал умря. И когато се роди моята радост. Когато се роди моята радост, аз завзех в обятията си, качих се на покрива и викнах. Елате, хора, елате да видите: Днес у мен се роди радостта. Елате да видите колко ведра е тя и как се смее, огряна от слънцето. Ала никой не дойде да погледа моята радост и голямо бе изумлението ми. Всеки ден в продължение на седем месеца аз огласявах радостта си от покрива, ала никой не ме слушаше. Моята радост и аз бяхме забравени и изоставени от всички. И радостта ми порасна бледа и измъчена, защото нямаше друго сърце, освен моето, което да се наслаждава на красотата и нито други устни освен моите, които да целуват нейните. И радостта ми умря от самота. А сега вече си припомням мъртвата ми радост, единствено чрез представата за мъртвата ми печъл. Но паметта не е нищо повече от есенен лист, който за миг шумоли от вятъра, а сет не притихва. Джалаледин руми Влюбените имат една напълно своя религия. Тяхната единствена религия. Тяхната единствена вяра е любовта. Градината на сърцето е влажна и свежа. С жасмини, рози и кипариси. Моите думи носят техния аромат. Следва и белагоуханието. Което води към градината на рая. Не купувай къща там. Където съсед ще ти бъде отчаянието. Има надежда. Не карай в тъмнината. Има светлина. Тръгни към океана. Дори собствената ти майка да ти казва, че трябва да... се страхуваш от водата. Ти си в лебед. А не някаква домашна гъска. За да бъдеш държан във унящ кокошарник. Светът е двор в който затворниците се обучават. Следва и този път, който ще те отведе в свободна държава. Явленията са стените на затвора, които те държат извън тази реалност. Какво това, ако някой е казал на едно бебе в отробата? Че извън неговия свят на черно нищо. Съществува една чудесно подредена вселена, една обширна земя, застлана скусна. Храна. Планини, океани и равнини. Благоуханни овощни градини и ниви, натежели от урожей. Едно сияйно небе, на което не можеш да видиш края. Със слънце, снопова луна, светлина и безброй звезди и че там духат ветрове от юг, север и запад, и че има градини с толкова много ароматни цветя. Като на сватбено празненство. Чудесата на този свят не е да се опишат. А какво правиш ти, живейки в този мрачен затвор? И пиеки кръв през тази тясна тръба. Но отробата свят е всичко, което това бебе познава, и то определено не ще бъде впечатлено от такива описания, за това ще каже подозрително: Ти си луд. Всичко това е една фантазия, която заблуждава. Интуицията е един чущ език за егото. Хей, господин, вземаш подкупи. Не знаеш ли, че духът е онова, което дава сладост на търсеното от теб. Духът е същността на сладостта. Ако отсъства сладкият дух, всичко става горчиво. Яденето на мед те кара да усещаш сладост. Но какво ще правиш, когато медът свърши? Прегърни любовта и стани мед. Не се безпокой. Когато достигнат сърцето учител, дори на нещърбените скали стават скъпоценни камъни. Един ден ще гледаш назад и ще се смееш на себе си. Ще кажеш, не мога да повярвам, че съм бил толкова заспал. Как така забравих истината? Колко смешно е да се вярва, че тъгата и болестта не са нищо друго, освен един лош сън. Научил си занаята да живееш, задържайки тялото и душата заедно. Сега имаш нужда да научиш един духовен занаят. Тук вече си добре облечен и имаш богатство. Но на какво ще се опреш след смъртта, когато тялото и душата не са вече заедно? Знание, което повтаряш като папагал, отлита. Когато имаш най-голяма нужда от него. Казвам ти, господин Всезнайко, Дори да го запишеш в своето малко тевтерче. И да се хвалиш, колко си начетен. То ще избяга от тази клетка. Забрави за онова, което. Другите хора са казали и казват. Просто покажи знание за малко любов и обич. И знанието ще стане домашна птица. Чието гнездо е твоята отворена длан. Просто не прави догадки какво представлява златото на глупака и какво представлява истинското нещо. Ако не притежаваш свой собствен пробен камък, то сте ни приятел с някого, който притежава такъв пробен камък. Накъдето и да пътуваш, винаги търси пазителя на съкровището. Веднъж Гален помолил един свой помощник да му приготви лекарство за лудост. Помощникът отвърнал. Учителю, вие сте изключителен учен. Защо имате нужда от такова лекарство? Гален отвърнал. Точно сега един луд човек. Ме погледна като стар приятел. Дръпна ме за ръкава и ми намигна. Възможно ли е този човек да се държи така фамилиарно с мен, ако на лице е няма някакво сходство, което да ни свързва? Хората изпитват такива чувства единствено към някого, който е като самите тях. Това е истина. Когато двама души са свързани дълбоко един с друг, несъмнено в тях има нещо общо. Птиците летят единствено сетата си. Единствено в гроба ние проявяваме сърдечност към унези, към които не изпитваме привличане. Абуджал видял Мохамед и казал, какъв грозен кучи син. Мохамет отвърнал, ти си груб и невъзпитан, но си прав. Абуджал видял Мохамед и казал, ти си красивото сияйно слънце. Ти си прав, мой приятелю. Ти виждаш същността на нещата, бил отговорът. Един човек чул всичко това и попитал, как е възможно и двамата да се прави, след като изразяват противоположни мнения. Мохамед казал, аз съм огледало, полирано от Бог. В мен всеки вижда самия себе си. Всички тези домове някога са били. Фантазии на архитекта. Тези солидни стени са се появили от идеи. Всичко започва като нечи блян. Погледни непредобедено света около теб. Не е ли всичко това осъществени идеи? Първо идва мисълта, след това осъществяването. Ето как временната изява. Изплува от вечната възможност. Съзнателността е цар. Идеите са неговите пратеници. Птицата се рее високо в небето. Но сянката и се движи бързо върху земята. Ти гониш сянката, несъзнателен за факта, че сянката е мимолетен образ на птицата. Не ще уловиш онова, което преследваш. Дори да изстреляш цял колчен стрели. За какво говориш? Като печелиш средствата си за живеене. Не спирай да копаеш за съкровището. Не изоставяй своето всекидневие. Ето къде се крие съкровището. Не разказвам някаква екзотична измислица. Опазил ме Бог. Това тук и сега, в твоята ръка. Е заплата, спечелена с много труд. Това е пътят, той е за теб и за мен. Помисли върху това. Любовта и въображението са мъдесници. Създаваш един образ на възлюбения в твоя ум. С който споделяш твоите тайни интимни мигове. Това видение не е направено от нещо. Но от устата му излиза въпроса. Не съм ли аз твоят единствен възлюбен? И ти нежно отговаряш. Да. Да. Да. Бог казва, не можеш да ме натъпчеш в дълва. Небесата и земята са твърде тесни, за да ме поберат. Аз живея единствено в любящия простор на сърцето на влюбения. Там ме търси. Когато любовта погълна сърцето ти, ти винаги се чувстваш млад. Взаимното разбиране се поражда от изричането на едно и също знание, а не отговоренето на един и същ език. По-добре да споделяш едно сърце, отколкото един език. Любовта прави горчивите неща сладки. Любовта превръща метта в злато. С любов отпадъците се изчистват. С любов се слага край на страданието. Любовта връща мъртвия към живот. Любовта преобразява царя в роб. Любовта е поглъщането на знанието. Как би могъл на такъв трон? Да седи един глупак? Любовта е бременна с поколения влюбени. Мъдро е грижливо да различиш, кое от две възможни мнения е поубедително. Но не се съмнявай, че и слънцето грее, когато почувстваш топлината му на гърба си. Можеш да отличиш истинското от фалшивото, защото фалшивото предизвиква тревожно чувство стомаха ти, докато истината изпълва сърцето ти с тихо щастие. Ангелите не могат да живеят на земята. Животните не могат да живеят в небесата. Ти имаш тяло на животно. И душа на ангел. Можеш да ходиш по земята. И освен това да се рееш в небесата. Миналото и бъдещето са капаци. Затварящи прозореца, през който строи слънчевата светлина на бок. Една част от цялото не е нещо, отделно от другите части. Красотата на всички цветя е част от красотата на розата. Гукането на дивия гълъб е част от песента на славея. Блаженството на часта се крие в оценяването на цялото. В този огън съм видял един свят. В който всекият атом диша. Със същността дух на Исус. Този свят сякаш не съществува. Но всъщност той е същността на съществуването. А видимият свят изглежда солиден и реален. Но в действителност е временен. Помогни ми, докторе. Отново умирам. Възлюбени. Аз вълнувам и съм обезумел. Всяка връзка в твоята верига време. Е уникална и на много нива. Така аз изстрадвам нов вид лудост всеки миг. Аз постоянно вехнех или нех Докато не научих тайните на вечния живот. Посредством умиране на егото. Затвори пороя на екстаза. Преди да те залее с водите си или да те опустоши. За какво да се безпокоя? Подостанките от бедствието е зарубено съкровището. Аз съм сянка, влюбена в слънцето. Когато ти изгрееш, аз изчезвам. Хей, приятелю на сърцето! Забрави за секунда, колко си изморен. И ме чуй, как пея любовна песен на красотата. Виж ме, как рисувам отражение на външността на възлюбения. Самият опит да говоря за това. Кара тялото ми да се чувства, тъй, сякаш ще избухне. Аз съм като щастлива мравка в голям житен хамбар, влачейки едно малко зранце, което просто е твърде голямо. За да го нося. Арабската дума за дух е от женски род. И какво от това? Какво лошо има в това? Духът няма нищо общо нито женски, нито с мъжки род. Може ли, например, духът да е сух или влажен? Духът не дебелее от ядене на хляб. Той не страда от смяна на настроенията. Розата и славеят не могат да говорят. Но просто се вслушай фонова, което тече помежду им. Слушай се фонова, което свеща казва на молеца. С думи не можеш да го предадеш. Ако седемте океана се превърнеха. В мастило. То нямаше да е достатъчно за моята писалка. Ако всички овощни градини бяха нарязани на моливи. Аз щях да ги изпиша всичките. Словото не може да бъде изразено с думи. Няма значение какво казвам за любовта. Когато дойде любовта, аз чувствам срам от себе си. Моят непослушен език е голям тълкувател. Но любовта е твърде ясна, за да бъде обяснявана. Моята писалка не спира да пише. Но се щупва на две, когато изпише «Любов». Моят интелект е заприличал на старо магаре. Неспособно да се измъкне само от тинята. Единствено любовта разяснява любовта. Пишех поеми, когато моят възлюбен каза «Защо мислиш за всичко друго, освен за мен?» Отпусни се и си почини, мои измъчени трубадуре. Когато аз съм тук, ти вече си римуван с «Щастие». Какво е любовта? Не ще научиш никога. Докато не изгубиш себе си във възлюбения. Чуи тръстиковата флейта. Как сте не поради отделеността? Откакто бях отделена от речното легло. Аз пея песни, пропити с спечъл. Жадувайки за друго разкъсано сърце. Което да разбира риданието на моята тъжна песен. Всеки който е изоставен далеч от дома. Силно желая да се завърне. Онова, което желаеш, може да е сладко като мед. Но онова, което твоят възлюбен желае. е да няма желания. Щом толкова трудно се открива трън? Забит в ходилото. Колко ли по-трудно се открива трън? Забит в сърцето? Отговори ми на този въпрос. Ако всеки можеше да намери тръна, забит в душата. Щеше ли мъката да надвие някого-някога? Ако забиеш трън в задника на магаре. Магарето само рита изкача, без да знае. Как да се избави от тръна? Колкото повече се бори то. Толкова по-дълбоко трънът се забива. Магарето се нуждае от някой. Който е опитен във ваденето на тръни. Птица поглъща червей, в този миг върху нея връхлита котка. Изядена, докато изяжда. Погълнатията от лов ловец забравя, че той също е обект на ловуване. Растението пие вода заради животното, което по-късно ще го смели стомаха си. Единствено Бог не поглъща нищо. И от нищо не е поглъщан. За всички останали е по-добре да се оглеждат. Онези, които се чувстват сигурни. В действителност са в опасност. Ти си лесна мишена за твоите фантазии. Желанията са стършели и съняте вода. В която те се гмурват през нощта. Единствено, за да изплуват пак всяка сутрин. Брамчейки вътре в теб. Преследвайки те по всякакъв начин. Върховете са скрити в низините. Пролета се съдържа в асента. Есента е изпълнена от пролета. Не бягай от нищо. Позволи ми да ти разкажа една притча. Има река с чиста и прохладна вода. Както и огън, който поглъща всичко. Малци не желаят огъня. Повечето искат водата. Но върви някаква напълно налогична игра. Защото у нези, които жертват себе си. В пламъците на огъня. Откриват, че плават в прохладна и спокойна вода. Докато онези, които се къпят във водата. Пак изплуват в изгарящите пламъци. Много малко на брой хора разбират тази тайна. Затова много малко на брой хора. Доброволно избират огъня. Едно красиво момиче завършва живота си. Като грозно старо магаре. За толкова кратко време. То се превръща от ангел в грозота. Човешките същества получават красотата. Единствено като дадена на заем. Малко по малко Бог си иска заема. Ден след ден фиданката изсъхва. Познаваш ли текста, който гласи, Онези, на които е даден дара на живота? Са усъдени и на разлагане. Мислил съм върху това. Сега аз търся самата красота. Вече не съм влюбен в тялото. Ако никога не си виждал дявола, то погледни себе си. Лъжите се събират около онези, които живеят в лъжа. Представата, че знаеш какво представлява. Съкровището Е онова, което ти пречи да видиш съкровището. Представите са като изорани полета. Съкровището е скрито там, където е диво. Онези, чието сърца горят. Не се захласват по аромат и цият. Те виждат самата красота. Навсякъде, във всеки миг. Те пробиват черупката на мнението. И вкусват ядката на непосредственото преживяване. Те разкъсват завесата на мислите. И откриват съзнателността. Те прекусяват океана. Отивайки към източника на знанието. Има много идиоти, които благоговеят пред храмове. И въпреки това нападат унези, чието сърце е дом на Бог. Един миг гледане навътре е свалянето на булото на красивата булка. Постоянното просветление е правене на любов с нея. Всички гости на сватбеното тържество виждат булката с було. Но единствено нейният любим става едно е с нея. Много суфи са зарвали неразбулена реалността. Но мълци на са унези, които са били поканени. В леглото й. Всеки миг милиони противоположности. Взаимно се унищожават. И след това взаимно се създават. Един постоянен. Поток се движи. Между битие и небитие, между тук и отвъд. Всяка нощ всички мисли се разтварят. В тъмното море на нищото. Но зората ги изтегля от дълбините като риби. Есента открадва живота от света. И враната скърби, облечена. В черен костюм и черна вратовръзка. Но пролетта възвръща откраднатата сила. Откраднатата божественост. Мой приятелю, помисли над това за секунда. Есента и пролетта са винаги вътре в теб. Любовта и борбата са сключили брак и са родили света. Любовта е огън, който изпепелява всичко. Освен възлюбения. Влюбеният казал на своя възлюбен, работих много усърдно. За да ти купя най-доброто от всичко. Сега съм безпукната пара и грохнал от умора. Влюбеният не изпил тази горчилка. За да се хвали или оплаква. А за да поддържа живи. Въглените на неразумния огън който горял вътре в него. Неговият възлюбен отвърнал през цялото това време. Никога не съм те молил. За всички тези букети, с които изразяваш своята преданост. Просто ми дай себе си. Ако желаеш да живееш за мен, тогава умри за ти. Смейки с облегчение, влюбеният легнал и подарил себе си. Сърцето му се успокоило. Умът му станал ясен и прозрачен. Той станал един от знаещите. Ти си скулптор и аз съм твоят идол. Аз ставам онова, което ме оформиш. Аз съм писалка между твоите пръсти. Не ще се криволича насамна там. Ще пиша всичко онова, което ти искаш да кажеш. Рецитирах любовни поеми на моята възлюбена. Изпълнен скопнеж и желание да бъда с нея. Тя ме прекъсна, не мислиш ли? Че да се четат сега тези поеми. Е прахосване на скъпоценното ни време. Когато сме заедно. Аз седя тук, до теб. Прави любов с мен, не говори за любовта. Възлюбени, ти си моето спасение. Моят единствен спътник, мое обежище и мой водач. Но също така ти си единственият, който ме кара да умирам от мъка. Ти си моят Ной, ти си моята душа. Ти си победеният и ти си победителят. Отвори моето сърце и го почисти от всички мои тайни. Ти си милостта, обвита в светлина. Доброжелателност и гняв. Ти си капката и ти си обширният океан. До кога ще ме измъчваш? Мой слънце! Мой слаб проблясък на надежда. Не позволявай да умра от жажда. Защото ти си водата и ти си чашата. Ти си моята болка и ти си моето лекарство. Освободи ме от паежината на тялото. И дръж сърцето ми до себе си. Глупавите хора са превърнали любовта в стока за пазара и са започнали да търгуват с нея. Но любовта се отправила от този пазар към онзи пазар и е видяла хиляди пазари. Влюбените с разбити сърца винаги се наслаждават на екстаза вътре, но интелектуалните хора имат мрачен, безрадостен живот и страдат от постоянното безпокойство на умовете си. Марио Дандраде. Ценното време на зрелостта. Преброих годините си и открих, че ми е останало по-малко време да живея занапред, отколкото е времето, което съм живял до сега. Имам повече минало, отколкото бъдеще. Чувствам се като момчето което получило купа с бомбони. Отначало той ядело лакомо, но когато забелязало, че са му останали само няколко, започнало да ги вкусва бавно. Нямам време да се занимавам с посредствеността. Не искам да влизам в срещи, където парадират хора с болно его. Дразнят ме зависниците, които се опитват да дискредитират по-способните, към техните места, таланти, постижения и късмет. Нямам време за безкрайни разговори, както и за безполезно обсъждане на живота на другите, които не са част от моя живот. Нямам време да управлявам емоциите на хората, които въпреки своята възраст са останали незрели. Не мога да понасям всичко, което правят хората, устремени да постигнат власт. Хората не обсъждат съдържанието, а само етикетите. Времето ми вече е ускъдно да обсъждам етикети. Искам същността Душата ми бърза. Няма много бомбони в купата. Искам да живея до човечни хора, много човечни, които се смеят на собствените си грешки и далеч от унези, които са станали самодоволни самонадеяни от триумфите си, далеч от такива, изпълнени с усещане за собствената си важност. Искам да съм с такива, които не бягат от отговорност. Които защитават човешкото достоинство. Такива. Които избират да са на страната на истината и честността. Важно е само това, какво прави живота ни ценен и му придава истинска стойност. Искам да се обградя с хора, които знаят как да докоснат сърцето на другите. Хора, които са се научили да израстват с доброта в душите си, които са взели своите поуки от ударите на живота. Да, аз бързам. Да живея със силата, която само зралостта носи. Възнамерявам да не пропилея нито едно от лакумствата, които са ми останали. Сигурен съм, че те ще бъдат още. По-прелесни от тези, които съм изел до сега. Целта ми е да стигна до края доволен и в мир с любимите си хора и със съвестта си. Надявам се, че вашата цела същата, защото така или иначе и вие ще стигнете до края. Юлия Минакова Магазин за желания Притча за цената на мечтите Мечтите са основна част от живота ни. Те ни дават крила и сили да продължим, дори когато сме на ръба на отчаянието. Но трябва да сме наясно, че цената, която се изисква да платим за нашите желания, не е малка. И че ще ни се наложи да се откажем от нещо, да прибавим още вяра в нас самите и не на последно място желанието трябва да идва от дълбините на сърцето ни. Съществува един магазин на края на Вселената. Преди много години ураган бил отвял табелата му, но всички знаели, че там се продавало не какво да е, а желания. Магазинът бил много голям. В него можело да се купи почти всичко здраве, скъпи яхти, апартаменти, брак, възможността да станеш шеф на голяма корпорация, любимата работа, красиво тяло, последни модели автомобили, власт, успехи и всичко което човек може да си пожелае. Желанията били опаковани в златни кутии с прилежно сложен етикет със съдържание и цена. Не продавали само живот и смърт, с тях се занимавали на друго място, още по-далече. Всеки, който прекрачвал прага на магазина, разбирал цената на своето желание. А цените били наистина разнообразни. Например, за да се здобие човек с мечтаната работа, Трябвало да заплати с отказа си от стабилност и удобно работно време. Трябвало да бъде готов да планира и структурира живота си, като се оповава най-вече собствените си сили, и да работи там, където желае, а не там, където е необходимо. С други думи, да има смелостта да рискува и да се гмурне в дълбокото. Властта струвала още повече. За нея човек трябвало да се откаже от някой от своите убеждения. За да бъде в състояние да намери рационално обяснение в трудни ситуации, да се научи да отказва на другите, да знае собствената си цена, а тя задължително трябвало да бъде достатъчно висока, за да получи това желание. Да си позволи да отстоява своето независимо от одобрението или на одобрението на останалите. Някои от цените изглеждали необичайни. Например, бракът бил много ефтин, но за щастлив живот цената била твърде висока. Човек трябвало да заплати с отговорност за собственото щастие и със способността да се радва на живота. Също така, трябвало да познава прекрасно своите собствени желания и да се откаже от това постоянно да угажда на всички останали, да способен да цени това, което има, и да си позволи да бъде щастлив, като оценява своите таланти и способности. Цената била много по-висока от очакваната, защото човек трябвало да заплати със своята роля на «жертва», Както и да се раздели с някои приятели и познати. Не всеки, който идвал в магазина, обаче, бил готов да си тръгне със своето желание под ръка. Понякога, виждайки цената, човек обръщал гръб на своята мечта и разочарован си тръгвал. Други дълго време стояли пред желанията си и обмислили откъде биха могли да намерят средствата за осъществяването на мечтите си. Трети негодували срещу цените и искали намаление. Но имало и такива които отивали в магазина и давали всичките си спастявания в името на своето желание. Те давали всичко и си тръгвали от магазина, държейки здраво своята нова придобивка, докато останалите купувачи завистливо ги гледали и шушукали злобно по техен адрес. Много пъти хората предлагали на собственика на магазина да намали цените, за да увеличи броя на своите клиенти, но той неизменно отказвал, защото така щяло да се понижи и качеството на желанията. Веднъж го попитали дали не се страхува от Фалит, а той отговорил, че винаги ще има хора, които са достатъчно смели, за да поемат рискове и да променят живота си. Хора, които биха се отказали от познатия и предвидим живот, които вярват достатъчно собствените си възможности и са готови да заплатят необходимата цена, за да постигнат своите желания. На вратата на магазина от сто години насам стоял надпис, който гласил, ако желанието ви все още не е изпълнено значи още не заплатена пълната му цена.